الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ديل پر خبر الرسول عليه الصلاه والسلام تیر درس کے شلوار خبر غزوه الريقاء و غورته او رسول الله ما دین کے معاملات غالب بن عبد الله الليث ده غسريا او ده عبد الله ابن هدافا والصهمي اجمال مدويلي شي ذات او ده غزا شداد نجد الاقي كوشوه تقريبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدين کله چې درو باندې دغه په خپل ځبانه د ابو ذر سره مقرړ کې چې ته په مدینه کې زمونه ایبی چې کوم سوالات جوابات کېدل لای په تو مسله برابرای ابو هرصه او جا جابر رسول الله فرمایي چې مون په خپل بدی واقع کې و په دې کیفیت باندې تقریبا په یو وخت باندې مونږ شپښه کسان سورېد او طلوبه اگر به دې طریقه باندې چې دوه کسان سوار شو دینه برسې به حرکت شو دو نور به سوار شو به بغیر حرکت شو دو نور په غزر ورشیدو ابو موسی شعری به کنه دا واقع به نه نو ایس سبې کله تر کړا چې اسې زمونږ به کې ریاره نشي زمونږ د ماته ویشي چې موږ درکم خلکو دا رکم در رسول الله د عمر بهترین وشت ملګری دوه والدین ته یو دا چې یو شړې غریب کماندار چې jihad فرزاین شي په وې jihad ضروری دی دویم انسان د کوشش مګی چې په اره طریقه باندې د مذه او زم کیږي کی چې دغه نه باید دا ځان وساتي ام په درس کې ام په تقریر کې ام په خبرو کې دشي بنو چې لګس دار کم ته مو سدار کم ته موزه لشي منازره ما او ماده کارونه کړی دی او هغه کارونه به کړی دی جابر سے فرمایي چې بېو جانب باندې مونږو په بل جانب باندې دشمنو جګړه باندې موږ کې ونه شو رسول الله مونږ باندې سورات خوف وکړه ته مونږ وکړه به مونږ د نور رکا ته په نور ملګرو اصطره اتخوه فرشو دیگه طریقه موذیگر کرا او در منظر خوشو الفاظ او آدابا دادون ورسطه او با دیلار باندر روانو یو ببر و مزیده روانا محمد رسول الله د لان ارامو تو ریز بڑا اندکروا غورت من مبانی و کافر و آقا در طور و رسول اللہ روچد که ورتوی بلی چه من یمن و عقا سوک با بچ که اینو قال رسول اللہ وردو جه د الله لفظ ربغه منه رب راغه ترته ایسه پریوته د الله نبی شکل را واخسه ته بوز منو سو بچ کیده شنو ویل شي الله حزه کدامکه الله سره عادت نو نمې امختکړې نو وی به کون خیر اخزل یا رسول الله کاخ سنکه شا نه بس مقابله کوه مونه به هغه چا به ایت کو درګه مچ را سره مقابله وکي رسول الله ایسه پری کو دی بل سره و د درصور بنامہ باندې ابن حجر اسقلانی فرمایچہ جدا جدا واقعہ وا واقعہ معلوم شو دریمہ من ودا شریعو لے گلا شریعو غالب ابن عبد اللہ اللیثی قدید یا قدید راقیلہ چہ دو رسول اللہ سے مل گرے وجرے ود په دې اړه کې حارث بن عمر ورته بلاس باندې راغلی نو غوښته چې ما ایمان راوړم د را قید کولو کته ایمان راوړم یم تب یوشپا اورز موږ سره په دې قید کې پاتې شي دغه نورسه کې د ایمان ثابت شي به خوښ شو کوی بس تاسره موږ څوک لا غزه تلنه جنډه به مونکی شولې ته حالت معلومه ک دښمن کم ځای کې دې اوس څنګه راځي چې اوس اقشن موږ په حمله وکه وې د شولې یتي په دې باندې سم لاس سم خو ان د خوند د خځلو ویلې به شي د سپورت خو بهستا د کورس سامان بر نه وړي پر د ګډ باندې شکاري هغه چې مو کوته وړې نه دي ویله کدا چېرته ګور دا عربي داغه جاسوس نه یو دغه شي ورګړو نو جندبهب نه مکیثمای بش اول غشراغه په ما باندې گذارو په څه بده تی شو لګیدم نو مې ویل الله حول ولا قو الا بالله ځمې ونه خوزو ویبل چې گذاره ما بنو کې بده وګو لګیدم یار ولې دا اسو شهید مشک دی ک انسان چرته وی بل حیوان مې د برکت کو قصمات ذعقل غشې راولې لاړ ملګر لمی ویل چې د خمو ګډې بځې ولول وشل راځي چې حمله پیو کو جنگ جوړش ډیر کا سموګیو وزن او دغه وړې ډیر شینا ګډې و غیر د را روانه کړې یو لخر کشی زموږ بشوکړه الله ربر عزت وي چې بارانو کې اسمو کې شیلاب روو تو مونږ ته اسلام ماشلله لاخله دغه نور سره محمد رسول الله صلی الله نغټولې فیدی به ذکر شو چې الحرب <سؤال> او خدعه د رسول الله ملګرو استقامت ذکر شو جهاد کول د انتقام او حسد لپاره کیږي او د محمد رسول الله ملګرو صبر به ذکر شو کرامتونه د مجاهدونو به ذکر شو او د جهاد فیدی به ذکر شو دا خبره ذکر شو چې په جهاد باندې د شری ایمان زیاتی دي د انسان دا خبره کوي چې موږ د ایمان په سباله زیاتی دي غیر لپاره کسب موږ له رسول خدا دل د دشمنانو په مقابل کې کله مقابله کول شیطان ویلې شي jihad فی سبيل الله د عبد الله بن حذفه اس السهمی سره ذکر رسول الله د تشکیل کړ پدې کې دو د ملګرو ماده کې څورنواله راغله امر وو کې شهرګيره جمع کړي لګيره جمع کړه وې اور اور واشه ملګر له ویشور داخله شه اور لا بعضی ملګرو یې مونږ ورسول زګه د امر خبره مننداره محمد رسول الله منل دیو دا خبره منل زما د الله منل دی کې دې چې بده ورې او ملګرو د ویلې چې موږ په رسول ایمان راوړی دی دی ته پرې چې موږ د وور نه بچو چې وور لوردانګو مقصد به اساس وورم خلار شو دا قید غوسم خلار شو رسول الله ملګرو کارګوزاري بیان کړو کنه ملګری داخل شوی دا بچرتم کې نه وي ويږي دې په دې ذکر شوی د امیر دی د امیر اطاعت پکار دی وی اطاعت په کې کې پکار دی او چې کله سنې سن نه zarar ورکی دا حالات نه مسلمان نه zarar ورکی دا غبطه ده خبره وای نورदर्शكي اولاني شرياش بل بيانيجي شريه عمر ابن الخطاب عمر شافو بيحترين شهابري ده النبي فرمى زمان شر دورس قبل النبي انا عمر دروي زيد نظر مطابق الله وهبر عليه جل جلاله الشيخ الاسلام ابن تيميه فرمى الاسلام دون مري ديو اسلام ابو عمر ده النبي فرمى شفكم الله عمر روان الشيطانم فقله ربنا يجنا د عمر رسلام الله علیه و ایمان دی او د سر یوشد دشمنی کې دغه یمانی دا ان وعده ده چې د محمد رسول الله سیرت بیان شو د ابو بکر سیرت بیان شو بیا د عمر بن خطاب راځي خبره کو چې دا څوک دی حکم سره زګ بس موږ شو دغه سیرتونه بیانونکی داس موږ دین دی امره رسول الله امره صحابه د عمر بن خطاب سری ولې ګله دیشول ګره د حواجن قبلې دوالو د پاره سورانی که رسول الله نما ملګری ورته شکر شو ادب ورکای مجاهدین له پکارت چې کله بازخه شوخي کوي خو دې سر خپل کارونه کوي نو اغویل له گزار پکاره دي چې برابر شي ډیرش او و سره تشکیل کړه د شکل غزال وراله د عمر بن خطاب د قیادت نمی چې کله د دشمنانو ورده ایست تل او تختیدل عمر چې بې ته رب ما نتونه خلبه جنرال ویجا کړو تکته دورو ورمنه راغله بیر تشه روان شو په دیلار کې خصعم قبل خصعم را جمشوي و یوځي کې دوی کې د شهادت وکړه عند قریش کې چې کله به کمځه کې بارون نډیر کې د التبه کړه اوړلې خیمه به والي مجاهدن عمر صبر یا ش... عمر بن خطاب مون خو د حوازین د والو د پر رسول الله د غديرش مجاهدين رليګلي او خو څنګه غوي و تکته دنه هوش د خصعم قبل لمن گذار ورکو عمر سے مرتے ہوئے خبرہ بالکل شہید اغم کافر او او دم کافر دی خدا یاد ساتي ز چې کلم محمد رسول الله علی گلی ماغه د حوازین د قدرې په اړه علی گلی مزد بل دښمن د خبره مال نه کړی زینوا ډائریک مدینی را دل د دینه دا پیدا معلوم شو چې عمر ابن الخطاب د محمد رسول الله دی تابع انسان مسلم کې روایت دی عمر چې بلبې شکل د الله آیات پیش د کتاب یو آیات پیش غل به ودرې تاسو مسجد حواژن او قبيله د دېش مجاهدين او تشكيل کړی لري چونکه غويته کې درو روان وره غیرت له روان دي په لار کې نور کافراندي د غوي واله ونه کړ وجدا چې سره سره نه مال صرف اقا خلق خدای وځي هغه بچي صف کمال شر ته راغلی او چې هر کافر درو دغه گذار او راځه بديل مرغه لوي دين معلومه شو چې سيدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه رضاء كاملا د محمد رسول الله دې انسانو تاب انسانو الی توبہ دے ہو جینا اللہ دل کامل ہدایت تم عمر سے کچھ اقتدا کرو اللہ بہنے ہدایت او تیر درسونی کتاب الشیوہ چ انسان ل ہدایت کی گی اسباب دی اول من گویری منزا دیم کعبہ درم جہادہ شالرم قران بنزم دعا وند اللہ فضل اتم رحم نہم قوی ایمان او لسم د محمد رسول اللہ تبیری <متوسطور> در رسول الله صلی الله تابیداری وکړه اې دي تابیداری د وجهه الله رب عمر شب له ہدایت د عمر پر روانه د لکه مکمل ہدایت اوزمن الله منا رسول الله پتاوی داریکې رازکه خدای عمر من خطاب سره زمونږ د الله مینا و دروی زایا د عمر نظر برابر الله د عرش پر توهرا لګللا او دا خبر چې د عمر کوم خبر اکړې مزق بکر دا وجه سوال چې د عمر شب سره زمونږ رب او د د مینې من کړي قرآن منزو ذکرو د الله رضا او د الله د نمونو سره زانه مختکل د خپل سره د الله په وړاندې کې ديونه تل الله له وقت ورکول د الله د ولي او شرکین سلام د محمد رسول الله ته بي دري د الله لپاره او د الله لپاره جوړا د ټولو نعمتونو نسبت کول رب العالمین او اغه کارونکه او شیخینه مخي حبوت کې راغلي قران کریم غمګین आवाज باندې ویل د امانت له هڅه او دي پابندي او دروغ نزان ساتل نو عمر سره د رسول وکړه د هوازن قبيله په صلاح دلل چې هغه وته کېدل بير د ډارک راغله الله قالو د د خبرهونه نه شي د عمره پورا کمال یو بل غالب ابن عبد الله الليثي په قيادت د فاره چدازه ما فعاله کې واقعو تقريبا يصل ديرش مجاهدين ور رسول الله ورته ویل او ذكر جوه نه قبيله کې واقع دغي زدن و گزار او گزار پکار دی شو علش مجاهدین شکر هغه روان کړه یو ځای نو دې ویلی چې لکه به د خړو باندې با موږ جګړه کوو خو اول د عملیاتو مخکې د حالت معلومهول پکار دی چې څنګه وکړو په کوم کې پیډو مجاهد بس په ځای باندې وردانګا زګه هر مجاهد ډیر قیمتي دی د یو مجاهده د طلب سره مجاهدین لړېلو نقصان نشيږي اجماری پیدا اول نقشې وکړه لشي به به د ټول تعرض او دفاع ټول مشربای سره برابر چې کسانې کله اولې کله نوې ولې شهزاده ګړډ بزوواله دي چې کله ما ځګرډ ګړډ بژیر الوي شي بس دې وخت کې پېبرېد پکاره دي چې شهزاده چې مجاهدين کله برابر کړنو یو څو خبرې ورته وکړي غالب ابن عبد الله الیثی اولې ورته ویل اتق الله اے مجاهدين د الله نه یې رهله هر سره به در رب العالمین نه ویریږي خو لیکن مجاهد लढي را پکاردا ځکه د رب العالمین ډېر نشې او دا دې په صح حالت کې واقع ده تقوى مرکی ویلشی او بیزی خبر نزان ساتل فحشان زنساتل کبائر نزان ساتل اور قشان چھغیرہ گناہ نزان ساتل چھ بکم چھ مینس من قال لکھو کی گے غلہ نیج دکیدل نا چھکم چھ مینس تعالی امر کرے غلہ ودان دکیدل تو حد کو لیکن د شیر پیدا کین چل ردنے کیوتا تمشی اللہ بے قبول کی وہ گناہ باندې و اصرار نہ کئ منے کہ بہن گناہ د ٹول مسلمانانو نے اکرام بکئی خاص کر د سورہ بقرہ احکامات بہ د اللہ رسول خبرو بہ مبا حات نمازان ساته چې حرامو ګراګر نش د الله سره مینه کوي د الله بندگی به منی د الله د بندګانو سره مینه کوي اقش انتخابي شګم ځان له تا غوت ساتل د حرامو نه ځان ساتل تقبل شه د الله په ذکر باندې اباده ساتل د رسول الله صلی الله علیه و دنیا شاله غرزوله وله الله بندګې لبیک و د بی وفای نه ځان ساتل تته ویل شه تقوا د ترغيبات خبره به او وجدره ابن قيم زاد العلماء لكلي درمجه كده خبرتين قال <سؤال> لا راي لمن لا ويراني شدغه شدار خبر نش من الكيده او دد ملجري تقسيم كلا بتوري مثال موضع بلوا بلوا بيورتو وليش كورستر سنه دقبل ملجري تفوسكو دسي منوش لكدا پردي بچي من لا فلاستر كيشير بادق زمان ورغرزوا كدا شرط كامل شو كامل بوك شيدان شو شيدان ن رسول الله فرماي مسلم کی څخه کړه چې امیر او قومندان پاتې شو دغه غوړ خطر بيتيونه کې لحه ځونه ساتو تا بده مرچ شوي د جنت بیم پتا باندې حرام دی ورته د ملګرو ته پوز درکاو او شبنامه ورته ورکړه د شپې نو ورکه د یو ورته ویلي امیت امیت مجاهیدل بکارتا چې هغه بخل مابېږي د شپېونو ما د یو رات زوټک کلمہ مجاهیدون خالد تاکو کړه عمر تاکو کړه الله حذر کړه بل امیت د همو شي او دې ورته ویلې چې کله ما الله اکبر وګنو تاسو هم ګور الله اکبر کوي په دښمنو په شریك عملیات کوي بالکل سیدا دا کار ګذاری چې کله سره برابر کړا او تشکیر وکي واغره اخره ولا جګړه جوړه شو ډیر خلک دښمنانو کې وښین ډیر اسران روډر وته تخته دل چې دا پروګرامونه دلته یو سړی او شاګه مرداس ابن حکمه وېدو در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر بدبخت وي زمو محمد رسول کدا څومره کنځلې وکی وکی وکی اغه د نور غند انسان دی اغه الله اکرم او شرفت ورکړي دي د دې پرې کنسول باندې دا هیڅ شکه میګیرا نو اسمر رسول الله فرمایو یوه انصاری صحابي او د پسمطره راوغه سور فسم کر ومنډا ومنډا خو لیکن یو ځکه ونه خوکه دا پټش ویټر شي اشهد ان لا اله الله واشهد محمد عبدو هو رسول وی ورود انصاری صحابي دا تور ورسکل چې له تا خو اسلام راوړو وې ما جوړته برې سر باندې خپل سره ټوپړه چو موږ وایو رسول الله علیه ال رحمته والہ منګر کارګوځری بیان کړ چکهله کارګوځری بیان کړ چې د شې کار دې سړی وکی ور رسول الله دے ته پوزګې شو ساما تذکر وله وکی ما ورته چې هدا لنبي تعالی کنجل ک ولا هم به منډګاو فرم کې سړی دې ونه وره دا ګیر شونه موږ د بر سر باندې کې خود دې ور شه الله الله و محمد عبدو رسوله جمعنده یری دوجنه دا ویله ویسه پر سره میوره رسول <سؤال> الله ورته ویله اته څلڅه ریکړه نو ته به جوړی سری کړې وې چې بده کلا اله الا الله موجود لا اله الا الله قدر د محمد رسول الله سره چا چې لا اله الا الله ولې هغه برکه ډیره احتیاط وکای اې دې شریته تقریبا ارکان دوه شریته دوه ارکان او ته شریته مخ ویله شو یو درس فعلا د شریه محمدي وایته چې محبت دي او اخلاص دي او انقیاد دي کفر به تاغوت یقین دي. دي دا ټول مشرک ذکر کرے شیبه دلیل له بدی باندې شموږ تاسو په ظاهر باندې مکلفه وکړه مسند دې عبدالرزاق کراجي او مسند عبدالرزاق کې او امام بخاری شه رضی الله عنه خبرنا قل کړه رسول الله په وخت کې به وहीरات لکه چې کله اغو وفا شموږ په ظاهر باندې دا خبره کړه دا او د عمر سره دا خبره بالکل نه قلدا شمه تاسو په بیت په ظاهر باندې فیصله وکړي چې سړي کې لري زیان لیدلی نه وي بدګماني به ګور نه کوي چې دا, کی. دا, دا, دا کی, کی, کی دا کار دی کی بلکنی بلکنی کی دا کی دا کار دی ډیر انسان دي اګه مجاهدین د ځینځایي ګډوډي چې له کسب د ستر ګروپ دا دا غلطي دي تر څو پرځټافه کې خار لري درنی الله فرمایي ګور دا ګنا دا او د اخلاق علامه دا او د اخلاق د پرمونګ تاسو مخې او درس کې تقریبا دولس ارکان وی لري یو دا چې پنسنګ په دریم بدی کے بحیابی دریم بدی کے صدقوی سلوور مرافتا بنزم رحمت شپغم صبر ہمد قران و سنت تعلیمات عمل <سؤال> کے راوصل اتم قران و سنت مشراں نو اکرام کولا او نہم بی پیدی کرونی کے زان نہ بنداول لسم دبد گمان نہیں زان ساتل ایو لسم حسد نک والاذو لسم دجب کنٹرول رسول اللہ اور دی ولی و ایتھے سلی سڑی کرے لا الہ الا اللہ دو کنا دیم اور چکله په ورځ قیامت د الله ایله اله الا الله سر روان تب الله سو صلی الله پیش و سلم هلته خبر اوچ اوس امر زله هم فرمایو چې چې ارمان مې وکه کاش ما اسلام نه راوړې او اوس مې اسلام راوړې را و چې دې دي واقعنه ورستاد چې اسلام راوړلو باندې سره مثلا بالکل ختمه شوی وي ای دې وجنې ابلیس له اعلان په درې شه گی یو دا چې کله شره کوفر اوږی شرک دویندا چې چې مسلمان شره او جنید. او دریم چې سړی په سړی کې تا فقر پیدا شي چې له غربت او جنمن نشم دا مال جمع کواو حلال او حرام فرق نکواو کڅه باز موږ زما د بجيب سکي او زوب به وسكوم د کوم سړی په وړه کې چې ده غد فقر د ایره پرتای ابلس به دې باندې سقو شاله او بین او د مومن او وجه له سړی و جن د په دوتری کولې دوه کس م کافر یهودی شي کافر چې په میدان د جنګ کې او اقادتوري لاندې دا خبره وکړه دا کله چې کوب د الله نور ته د حق بس لا اله الا الله او معاف کدا يهودي دې او کناستونه نه دې کوم جوشي او ارڅو کولې له الله معاف کړه دوېما چې مسلمان دې او دا مرته شو الله او دې لا اله اعتبار نشته نتا جدول اعتبار شته لا اله الا الله له اعتبار شزه د اسلام بي زيتي کړي رسول الله فرمایشه فقط الهدو هوش نه او د اسلام برباد کونه که عمکه مونږ دا ویلو شیخ بل موسوت القرانه کې دا خبر ذکر کړي دا چې تقریبا د اسلام نواقص هغه شپې دي شپې ته د دې شپې کې مشهور یو درس کې ویل شي و چې هغه الله ناروا واستي وي د رسول الله د دین ناقص کړه له مشتک الله د سره بغازه او د پر استهزاء سحر د کفار د دي دین د دي اسلام په داخله کې کوله څه څنګه کولا سجده کول غیر الله القرآن په ډیر راځي کې غرس او ګنا په دین باندې کول چې د مال حلال ده او دا که شنه د الله د ربوبیت نه انکار دین د دي اسلام دی وخت پر خاص کولا عالم قديم ګل ملائکه د الله لوري نه ګل دا قرآن د الله کلام نه ګل کنزل کول پله باندې ایمان له ر د قرآن او سنت په مقابل کې همل د مسلمان په خلاف باندې د ایمان باندې نعمت باندې شکر اسلام باندې نعمت باندې مسلمانون لا ضرر مؤمنون لا ضرر سڑی سرہ دا یہ نہیں انشاء اللہ مان اسلام وان لی دا یہ ر وسن نیچے ایمان مان اللہ وان لی دخل کوڑا نی یو عمل جسان لشبے بل عمل دا مومن و جل دیہودن سرا وسرم ولات دا گو سرا مشابہت او گناہ باندې اصرار ادے بے وشل प्रकारे دی درما یو بلا سری ہولکلا دا ابی حضرہ الاسلمی تسوز دی لا قوم دغه موږ شو رفاع ابن قیس یا قیس ابن رفاع ابن قم دا ډول ذکر کړی دی کی علاقه کې دا خپل قوم را جمک او دا خبره وګا چې په محمد رسول الله باندې عملیت وکړ دی وژنې وکړ دی چې دا من ختم کو دلته راغله جهاد دی او پلان دی او پلان دی یو لوی مشکل موږ له جوړ دی رسول الله په دې شډه را نه شوډه ولا شې دي ځنه بس په یو قوم دې ګور قوم دیو قوم دوارې دو پر رسول الله درې مشاهیدو ولهغه تاسو رقم خلفي څګه خوښمن غلا ورته د نړۍ کې د ازیر او له کل <سؤال> جزا دا د حل سنه الجماعت اتفاقي فیصله ده د ابو بکر نه ویل تر 84 زله پورې یو له شو خو صحابه کرام چې دا ټول جنت دي ودري کسانه به ویل هغه یو بکه ابي حضره الاسلامي ده او ته عامر مقرن کې دوه کسانه نور اې او بده شوکه باندې سوره کړو چې کله د ملګري بده وک باندې سوره شوږي او کوم کمزور و تر ولي سکه شي و چکه له حرکت ور هو کې نو دی ملګری ورته بیا حضرت الاسلامين وی دوه خبر دي, دو دي زبده قوم پديجه کې ودرېګم او تاسو رقوم پدي بل سر کې ودرېګو چې ما کلوې الله اکبر تاسو مل الله اکبر چې کوي څه مو دوه معنی بروبري شي وې چھړي راخه ریفا ابن قیش قیش من ریفا در قوم مشر دي غابله علاقه کې دا قبره جمع کړې پر رسول الله باندې راځي عمليته لري دا وې زوورالم ورالم ني جديده قوم لا وې وي مرشوبني ولا دغه شری سره قوس و غیره ارث می برابر کړو بیسکل می د ارث برابر کړو دیږي کدا ماقام چکل داخليږي دوی قوم د مشره د خپل ملګری راجم کړل کسم د ګډي بزیوش پونکه نه درغلي دا به چرتي دوی قوم ورته چې موږ غیره ورته پارا معنی کین عربان ډېر غیرتی خلګي دي به هزار شجاع ځکه رسول الله په عربو کې الله را وویل او دغه ملت پر عرب جنش له ورسره عرب تاریخي وره خبره کوي ندې قوم مشور ورته ویلایځل چې سړی نه ما چې زه دې دل مو تاسو دیم چې لار ما ګډي بچوشتن کېرا ورایځه به خپل اوځه واه ویزا خپل بچ لار نو نبي حضرت الله سمي فرمایي چې کله راغې ګونډه مردمات تکړه خوشې مردمتې رکی ویدارش ما خمره را شو او د قوم نشي جدا روه تو چې کله روه تو ویداز له بالکل د قضیه مرته پنهکه کې و میو شه اول ګزارسته نه وی سړی په پراځو منلمه چې دا بالکل ون اې دې دشمنانو سره ځکه چې مجاهدين به اول دانی تریدو سره به سرعت ويبي لا داس پېښو هم نه ځکه دې مشرانو کې د عادتو وې چې کلمې دار الله اند کې به شورا لم پښکوز سره سره وې دا مشر او دا سړمېتي قلم کې چې دا سړ محمد رسول الله اللهم وې دا میزان سره کې خود څومره په دا پرګرام کله و شو نو په دې ټیم ما غاغو کې شي الله اکبر وی ملګرو پغیزه کې आवाज وکړه چې تاسو مجاهدين واغوم چې الله اکبر بس په با کافرانو باندې یو ير اعلی هر کافر دی بالله دا خبر وشي عندك عندك مجاهدين استغفر الله واستغفر الله او کافر شیرو شو ټول وخت تیرل درې مجاهدين د ټول قوم له غر ماته ورکړ وسلوال قوم دی و چې دا و ته ځنه نه مننه ده منځ سره روانه وی هیڅ په دې وخت کې دا څه او داسره محمد رسول الله صلی الله علیه و آله ورته مخاله میکه خرجیده اق دښمن یا دا رسول الله ستاسو په ځپاز په طالب زر ورکړه والله له زر ورکړه ری ور رسول الله س خوشاله ش انتهی زيت ما ورته وی چې ما وکزه کړی دا او غس من په مہر کې 200 شویبه خو بریده نه یقینا رسول الله سیرت به نه گی ما ورته چې ما وکزه کړی دا غس من په دې مہر کې 200 درهم غواړي تقریبا اول زر شپږ زر روپۍ ته وې ما موږ جهاد کړو دومره وکړو دا شنه مې راوښتو چې مالو به ګستر ډیر لسوکان ورسيده چاغه مې خرڅ راغا ماهر مې امخلاص کړو نوري به پیدا کړي یې دا خبره معلومه شوه چې مجاهد سره سند کور نوځي دا ټول خیر خیر دی قران ګل الله فرمایي خوبا ناسا ولاړه قدم کې خذل منسک <مسطنع> ولا مجلس کا ولا چلا ري ورکا ولا ټول خیر خیر دی خو دا خبره معلومه شي چې ګوره بده کې دنیوي خیرونه نمدي مجاهدانه سړې به دنیا پنيت باندې انورځي لیکن الله ورته ده نعمتونه ورکي صحابه فرمایي چې مونږ غریبانا خوشحاله مجاهدين شروع کړ الله مونږ مالداري راکړل اې دې وجه امام محرمت علي په دې باندې بابي خود له دې حديث زبير شهرا وړه چې کله سړې jihad کوي د پښون کې خمالداري مالداري ورته راځي راضي لیکن اې دمر نور سم الله د دې مال کې برکاته شي بچولا ودا مال او رشيدا سړې ابو قتاده ششواره دې په کې محلم ابن جسما بناوه باندې او بل ملګریو ته تشکیل کړو وی ورزې چې کله دا روان کړو نو دوی فرمایي چې موږ به یو ځای کې ناستو عامر الله شهي بناوه باندې او کافر وي هغه غړي بچي سره ولي وېسمو په دې خوا باندې راغې چې کله راغنو دا خبره وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام ویلې نو صحابو مسلمانانو په دو خبرو کې جندل یو دا چې پکم ځکه چې اذان وشو هم دا چې سلام بیعشو. نو په دا محلم محلم, محلم, محلم, محلم ابن جس حمچو ویدہ د تور را وېسې مړ سلام خوشبند ییری د وژنې سړې چا پکې وایو وښهلو وړې پینځه جنې کې حرام نه پټوله کې جايس په یوه سلام ناروا دی په بدتی انسان باندې سلام ناروا دی چې سړې د ګنې کبري والے دریم پاغه ناروا دی بولو براسمه شوړې ناسي د دې کې هم د اختلاف دی او پینځم প্রদেশ دانا چیکره تی فتنه پیدا, کی. پیدا بیر بیر بیر سلام اچول جایز دی اې دونه په سلام جایز ويش كه رسول الله محمد تاوکل كرجاري بيان شو چې عامر داسه علي جيبه ديدار باندې تيریدو اه معلم ابن جو سما اور باندې حمله وکړه سلام او خدام من عمر موشل وي خپګانې کار کې وي دره زنه ورځ موږ سفر باندې روان دي غو قومندان او عينې بر بدر وي داش محمد رسول الله رسول الله ورته ویلي زه مته دلته در کوم دی غبره پنځو سکه اون اوس والا پنځو سکه مديني منور الله به به در کوه نا مال بدره کوي لک څنګه چزموند زنانو د ژوند دوی در منکړي د دقه شان منګدا محمد ابن اسامه وژنو تر سو دا د تاسو نه موږ باندې درمنیکو کشو مسلې شروع رسول <سؤال> الله <سؤال> ورته ویل شو غره دا دې وخت دا سړم راو شو د مقاتل وره رسول نو کې رواني او اعلان کریوان و غره د ټول باندلوندو ځکه رسول الله کا ابن ابي و کماندان او نوې وره دي خلکو لا و اين ابن بدر لا شي پریده سمره بدبخت انسان نه رسول الله تعالی زاري کوي چې مونږ تاسو دیت ترکو دلیل په دې باندې چې مجاهد نو سړې مصاوه کې اندازي سپینزر سوقي بیسپینزر سپینزر دغه اندازه چا به وقاګان چې موږ ذکر کړې دغه به یو غالب دستورین باندې سولې عمران دی واته دا خبر ذکر کړې دا دا به ګوره به الله بو غصه شو چې الله غصه شو الله ما لعنتك او قسم الله د بني تميمونو پنځوس قسم زرا علم گواهان چې په دې عامره الله چهي باندې شوی ورګي چې الله نشد کړي دا چې سجدې ثابت نشه واه د دیو وجهه خدا منځز سخت حمام دی عبد الله بن مسعود فرمایي چې زکات ورکه موز نه نه کوي دا زکات منقبلې رسول الله فرمایي چې کړه ما شومان دوه کلو په مرباني شو د مانځه امر وکي درس کړه په مرباني شو بیا ورته زدن ورکه چې کله باټ شبې مونږه کې رفقته وی وجه نه سید ابن مصیب احمد ابن حنبل غفر فرمایي چې وجهلې په کار ری امام شافعي او چې حد په جاری کې لګر ځاني امام پهجه فرمایي فرمایي زندان کې واجو یا مل خبره چې کله وردا شو غنفوغی باندې بس قانوش شوشم د اصل وکړ راکي 500 او 500 ب اې دنه دا پیدا ملو مشوا چیکره مجاهد نه پساوه که څو خطر شنه امیر پخپله باغ مجاهد دیت غوسی کاغني به امیر ممني د بیت المال نه ورکي قصاص میساز کیږي نه پنځم بل سره ودا بشري نصاع د فداقه لکره چیکره ولې غلنه فقيه وخت د سحق مجاهدين شهيدان شو زګه د شون تک من ولوري سحق مجاهدين در دلاله شپغم به د بشري نصاع ولې چې فقيه کې بي ډيره لوې فتح ووم چې کله د زل قدیمه شراله نو په دې وخت کې رسول الله و اس اراده لري چې لا شومره د خیبر د غزانه ورسره او هغه د خو مثلا وسل لري چې ټونکي ان شاء الله ورته ویلو د دې شهره توحید لا ډېر په دې په دې کې مخیراله نو وی ویل چې شومره ملګری ما دي او اغاز ما رسول هدا بی کې حاضر او نور ملګری ټول برابر چې جزو منګه تقریبا دو سر سره کسان برابر شو درار واس وما كما رمكي يدឧបমদিন মন ورকে পক্ষল জাবানি ওহে الفغারি বনা বানี গফারি বনামে ই সাহাবু ওয়া গফরি খোদো চতন দসমানে মেন্ডাশুই ওবিলে מלগুলু চ সুমরা আসহিবি দাটুরি রাবারকাই তুরিরা ওয়ালি গিসিরা ওয়ালি ডালুনা আবু বকর সে বরতে বিল ইয়া রাসূলুল্লাহ চতান খাকল কোবিলে ও তুরা বড়ে তাখ টুলাস শহর আবারকান বেদ দি দ কদর নজিরে গো ও দুশমন মানে মুসলমান সড়ে ইচিরতে মই কিবার না কেচি দাবা কিলে دشمن سره د مذاکراتونو هم کینې خپل اصحاب ځنګ خبر شو غوښین دا خبره وکړه چې تاسو خوند دا ویلوه آسیات الراکم چې وې توره براولې تا خو ټول ارسلونو فاصونو کند درا بر دي وې زه لیکي چې مساله شاب ابن قیم رحم الله عز وجل مات کړي کړي درېنجل کې ای جوج على اخیره شکل ورسې د دا دار مکینه تقریبا اتميله وړاندې الته فیوجې کې دا ټول استهقې خو نور دا نومجیدین سر دو سره کسان دو سو وتی جدا کا اتنا سو مجیدین دا روان شو ایو واسه استا وتراکیب ویشکل دویر روان شو نو مکل شکل را اله باز خلکو مکه چې دا هغه پنزکل هرس ولیدل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه ولیدل او تقریبا د اوس رسول الله سره د رینتیجه تامینوا حدیث بخاری کې راځي ویشکلت مهاجر کې دو سترګ وک سترګ ورواړ او وکي وی ویلی یما کی د ټولو کارونه کی ته مال ډیره خو لیکن د دشمنه ما د دنیا پرې دینه زادر نسم او دمر چې کله به حج لاړل نه مینا او د مکی له دې د سرګنوو خې رواني داس مون شاعیر دی د سر مينې کار ده او هغه انسان چې حج لاړ دی غوړي دا خبره معلومه را چې کله دوی مکه نظر پرېږي نو غیر قرب رسګنوو خې رواني د کله دمر کښښه رسول الله وکاله ورسره او څو پینځه کال ورسره دا پس له ویشه کله را داخل نو دا دا دا مل دا مل شو دي چل راتلره نو په مقام کې دا ناري نو زنه نو دغه ما شومان د ځوانان دوه ګر چپی را ولارو په دلاره کې شو دا سره را روان دي چې کله ته مسلمان شو نو حج داخله وتا نه یو بوه جوړ کی له په دې لارو لاړو داغه بلاني ځکه شپوا او هغه پلانی بلاني بلاني ملګری راوستي و امدا قر رسول الله د دې لیکن به مهاجر کې داسونو ملګری چې وسره غلي دی کې مکسر مهاجرين دي بعض کم ملګری په کې انصار دي خدای ورته بدیلا را باندې ولالو بعض کافرانو په دي کې دومره سخت دريستو به و کې وې موږ د خپل سر کې پر رسول الله باندې لګو عيسو مکه پر خدا بار هوا تا دومره عنا دین خدای له ای ویلې موږ له دې مکه مدینه څخه ښه ځان چې محمد مشر دی. او ته بنوړي د خور پار دي رسول خبر شو ملګر چې د یو وګړي دي لکه نو <تصفيق> او څنګه څنګه د مونو اخلو جګ جګ دغه چې دلته معلومات په اړوانی وکړي دی ګرځ شنو کې دی ګرځه کې و ګرځه دی لیکن د نور کې څنګه کېږي چې بس اړستر نه شي ویشکلدار روانو نشي دی د وقته دی په عمر سي مې دنګونه ولې میدان کې ځکه هغه کافر په مقابل کې سخت انسانو نديوب لوري چې دا مونږ ته نه خښ درووله چې دا نه هیپانو کمزوري انسانان دي دا خپله شي چې هو خان غونې کوي حضرت رسول الله ملګری یقین ماشه قوي خلقوا د عمر صاحب برکې راجو الله په انشاء الله بلاسکور کتاب ودا ګمان کوجی لوخ په مالا پلاس کرا خو چې بده چې لاس باندې موږ تاسو غني سړې وله شون شم لا کون برکې به کافراندل خبره شکل هوښ ولا ده ګینه ورسبه راغله چې کله سړې نو په دې کې په باندې دعاګان مغواړي حضرت رسول نه شروع او وګرځي بد کړي فلوانانی فلوانانی و... وکړي رب العالمین دا د عمره خوخراله چې تر قیمته پوري چې کله قیمت له شروږی کی تر اغورې پوري یې سمره حجاج راځي alternator فالوانی کوي ځکه د رسول الله د ملګرو د عمل سره الله لړ خوښ چې دین د اسلام دا فالوانی دین دی او د پدی کې وردا خلک اگر کله اوس کو پارم نشته چې مونږ ورمنو او چې لیکن د رسول الله د ملګرو د عمل د وژناد چې مونږ الله لدا خوښ او پیغمبر شو عبد الله بن رواحه ته ور سره وسه شیرونی او به شکل د درووسی پرښوند ما کې مو شهکان اور دې تامن سره درووسی خبر راکړنه به دي ځنه زي 14 ورځ چې شه پروازمنه کې شه ان شاء الله ژوندې وو نوي به حق شیرونه نه نقل کو چې عبد الله رسول الله نما مخيو تر او د اطلس او مجاهدین دا ثواب کوي په لور روان دي کم شیرونه وری دي په کوم کیفیت وي لدی ان شاء الله 14 رب العالمین دې محمد رسول الله او د قران او سنت بشریت رسول الله تعالی